Eta horrengoan bai, eh, endaiara begira jartzen gara, elduben ostiraletik eh, landa, endaiako bisintxo bestak eh, ospatzen baitira, eta horren ari ba, gaurkoan, eh, bestak onbiteko presidentea gombiatu dugu gure estudiotara, hementxe dugu Manolo Alkailega, Manolo Okaixo Eguerdion. Eguerdion genoi. Beno, ba, esan bezala, bisintxo bestak berriz ere hementxe tx, eta, beno, egitarau, ba, zabala, bi azte banatua, ohiko izaten den eh, bezalase eh, ba, eh, prestatu duzuena, ezta, ba, eh, bisintxo bestetarako e ostiraletik hasita. Bai, nahiko, nahiko gauza izango die bi aste burutan eh tamo, bueno, ostrialian hasiko be ja, erekitzen e, osea, erekitsen haioiek eh uh aste -huh. astengare asten multiko castiekin eh ordubitan brekatutsarrien tortilla izango da. Eta hortikan e, ja pronto abukatuta eh omenduko dugu urtero bezala gure periodo korsare jua orduan, zei e, galardein guztitan e, kanenteako portutikan a, ateako die utiko eskolako mutiko eskorguztiek beuden e, pelotekin ta, beuden bakotxak, eta beuden neskatzekin eta gero, e, autatu dute pelot bat eta neskatzabat erriko etxera juteko aurten izango die esk, ikastolako e, bi hume e, eta horiek e, lan, dute lantxiki bat lehen bizi oza e, I, iotzea, Herriko Etxam, gero soalaz batzuek eh, esatea be, endaiko gazterik guzti uh -huh. eta bestaldere hartzea, eh, eh, zera, eh, inbitatu bat, ez da zein den, hori pixkat, sekretua eda, baina endaiarra famatua da uh -huh. gaztia da eta mundu zehar za, za, izatu da. Uh -huh. e, animaliek emaitetu. Orduan, guain, asbatu. Eh? Ongi da, gogoratuko dugu, ba, pellote, eh, esan bezala, ba, Ekastolako aurrak dira, aurtengoan, pellote Kain Martin etxeberria berria da, etan eskatsa, Manoli, Xoobi, eh, izanen dira. Ba, aurtengoan, eh, aurrek urteetan, aldaketak izan dira desfilaren ibilbidearekin, aurten, eh, kaneta portu lehitziko da pellote, ez da? Bai, eh, uste batien engendun, bretxenetikak nola zera eh Carrasavate sa er e, skolbesteko Carrasavate aprocciatorindun non lat sen e, e, barko gorzaio bat orduan ez zuen posibilitatea kanetatiken e, zera kalik sobre archia orduan bel sentikan ateginen eta aurten berriz e, portuzarrean Jumberdeu. Eta hortikan, bueno, e, gero arratsian, ar ar ar ar ar ar ar ar bueno, zazpitan irekitzia, alkatiek irekikotu jaiak, e, lentsio bertxori gaztiek ere, bai? Bai. Eta ja, jaiak irekitzian e, tamorradako saioa, lentsiko saio ofiziala, izantutie, izantutie, uh -huh. izan gandean lambatien izatu da azkenu harrekoa, eta ja, tamorradako saioa ofiziala, izango da, sortziek arte. Eta e, saiooli bukatuta pro ja behatzitan e, frontoian e, izango da ostoan eman allea. Ja. Uh -huh. E, gaur kataskan haitugei eh? nolata azkeneko txartzelak eh, saldu diegoizontan ez, bai, ez, ez, ez gero o, o, da gero izarredik hori izan behar nuen izan ere, txartelen uniko laro gehiago ba, ba duela aste bete do dagoeneko ba, salduak zeuden bai, bai, bai, bai, bai. eta aste buru honetan da, ba, bukatu gira aste buru honetan saldu die egunta mm -hmm. gehiago internetez bitartez eta mm -hmm. lemxeko aldia da hola eten duguna internetez bitartez eta harrak hasta ondia esan eta mm -hmm. pilota partiteltzat ere Datoran hastian, eh, asileda sa, uh, saltzen uh, txartelak eta harrakazta Orduan mm Horreban, -hmm. eh, informazio bide berreioiek, eh, ona die gauz horreteko. Mm, bai, engo garratuko dugu ba, eh, ostoak, eh, iluntzeko iuntzeko sortziretan izango dela, kukai, amaren alabak eta horeka, teixa, eh, taldeekin, geromango bituko behar bada ere, esietasuna eh, korren ari da. Eh, urtarriaren hogeita batarekin aldiz, eh, eh, egun handia eh, nolabait esatea, esatea gatik, ezta? Eh, bai. Karietara. Goizean, auzo zauzo arratsaldean Iri Erdian, e, Damborradaren besta ahondia bai. Bai, bost hauzotan e, jaia ospatuko da Goizean, e, e, eta bost hauzo eiek e, indartu odie, zazpi, az, kien zera, zazpi elkartekin, e, kizute azkenian amabi talde direla Damborrada hortan, eta, bueno, e, gero denak biltzen die xaiak aldian hemen, e, Iri Barnean, eta abiatzen de Portukaletikan, errikotxeak uh -huh. zazpitan. Eta handenak bildu zazpik aldien, bueno, ahorten nahi dugu zazpitan e, biltzea, nola eta gero luzeetzen den, eta gero aferri eta bar, orduan, zazpitekan arte, Eh, denak elkarrekin eh, tamborda izango, eh, izango, izango da eh, Oñatiko taldea eh, da inbitatua komitatua aurten eta ez dakiko union eh, union hartu zenako eh, etorriko galdien, nolata bezperan duten eh, auk oieke egun eh, omdia donostin, baina, uh -huh. bueno pentsazte dugu etorriko diela Bye. eta denak elkarrekin eh, oso gilo polita egiten da plazan, uh -huh. eta behatzitan aurten nahi dugu behatziten egin, ganden uktean ba, ba, bastante berandu intzen amarrak eta amarrak pasatua behatzitan afarila Zaspirun e, e, xerleku badie, haidie saltzen endaian, e, bai e, zera e, elkartetan, baita ere e, Eri zentrotan e, ostatotan markatu. Uh -huh. e, zera ostatu bako txak, du e, elkarte bat enaiozu eh, eh, afaldu eh, zarpebandekin komo eh, suo ostatu bat ea, naino zu beste batekin eh, beste ostatoa, azkenian die Café dela post, Poste, maitena ostatua, eh, txiki ostatua, vida eh, shop ostatua eta andai ostatua, hori uh -huh. bostu ostatu die eta orduan hor, nahi, bueno, jun Aldo sortza batean, eurubeste gauz bat, eta zue txartela erosi. Hori dago, horatuk dugu, amasei eurotan direla txartelak elduentzako, sazpi eurotan okeroz banago, ez da? Amar txiki entzat, hori dut. Zer, amal ur tuntik beki. Bai, haipatu bituzu diren, denetara amabi, bosta huzo, ezta da? Ondartza horiok eltokia intzura lezonko, eta hiri erdiko damorradekin batera, haipatu bituzu elkarteak, bueno, kiroleta kultura elkarteak dira, hake larrea, Baak baleak lanetik egina musikariena, lengglaten, mutxiko eta zarpaiban da. E, Danbor nagusia, ba, urtero bezalaxe Jonetxe berria izango, ezta? Forman dago Jonetxe berria, eta lauen <laughs> batean oso kontentzen zailo izziar joan ata da. Uh -huh. Eta aferirako ipatu duzu, ba, saspirun txartel e, prestatuak direla, izan ere ba, saspirun bat e, lagunek osatzen dute danborra da, ezta marikonpainia horietan, ez da marka makala, ez hendaia e, herri ba, txiki bat e, izateko, eta danborra da, ba, usadio do, ohitura aski berria izanik, ezta? Nik uste dut, eh, hemen iparraldean ez dela holako beste tambora dikan. Ez bayonan ere, jaietan, ez dira horren beste tambor, eta horren beste musikari. Hor, die, zazpire un eh, tambor retoriko die, eta egun eh, ban musikari, eh, tambora aparte, hmm. eh, izango die, eh, larun batian diean, hor die, eh, bostxaranga, bos eh, eta hor musikari asko izango die, tambora asko izango die, eta ez da, hemen iparraldean eta frantzin, Segur ez dela olako, olako mm -hmm. e, zela ikusi ikus errek. Ongi da, hori urtariaen horieta batean, larunbatarekin beraz, e, besta haundia ez dakit nolako izango den ba, Biara Muneko ajea, baina e, igandarekin urtariaen horieta bian ere badaz ere egiterik. Bai, nahi dut enak mesa nausia da, eh? amarretan, eh? bai. pixkat eh, zera eh, bezperako epazatzeko, eh? E, eta mezanan e, plazan izango dugu ez hendaia antuz, baino bidasoak antuz, horelkartzen hendaikoak ilungoak eta ondarrabikuak e, e, abestzen heriko e, abesti herrikoiak eta baita ere, eche nugu gure lehmitsiko txotsa bai pasaben astean egin zuten astigarragan ezta orainen endailaren txanda izan da guk betzite nugu eta herriko se herriko festatakoian lehmitsikoianean endailko sera sera bueno endailko es vida sokosarro salen elkarteakite montatzen du za eta probatzen da bueno Gaden Gande, urteko e, nola prentsatu zen hemen e, e, zaharrak eta nola e, e in zahar du eta hor hori idatatu txoize biskatekin eta ja pixka sartzeko berriz e, giroan eta gero bakutak bazkaldu beritian, post eta arratzeko seitan e, Beto, betiko konzertua betiko mm -hmm. e, zera será ikuskesuna eh e, za endaiko eh musika elkarte eta, eta abes baskusilek e, montatzute atxaldori eta, El, Eliza betetzen da, zelana. zer dira Ongida, hori beraz, ba, e, Bizintxoen lemixiko, Asteburua, e, biribiltzeko nolabaitere, bada bigarren batere, e, ba, urtarrien, e, beno, ba, hogeita sazpiti goiti, baina aurretik e, bada besti txortu bat, ez da? E, aste azkenean, ez, urtarrien hogeita bostean, hain e, zuzen ere, ba, iruneta, errefuxatuak, endaiarren memorian izateko ekitaldi bat. Bai, e, ganden urtean hori txataldeak montatu zuen, E, zerbait nortan e, eta harrakasta ondia izan duzun orduan piskat memorizatzeko eta piskat ere e, banatzeko zarren e, no, elduen eta zarren eta gaztetxoen tartean piskat gure memoriori ez galtzeko orduan aurtengo gaiada 8 e, amasiko gerla nola pasatu zen e, gure ateetan eta ze pasatu zen irunen eta endaian nola bizitute egun hartan Bueno, eu eta, eta hilabeta ietan, e, endaiako jendiek, eta oandikan badia jendiek bizirik, eta iz izartute gauzuek eta pixkat kontatzeko zer pasatu den, eta gaztiek ere hartzeko gauztuiek esanzteko. Bai, e eunka e, familien daiar, ezta? Da, ba, e, jasun zituzten, ezta? Ba, e, irundarrak, euren etxeetan, eta, bueno, hori, gogan eukitzeko kontua da, horrek e, ba, ere, ba, ere, ba, ere nola baita ere, endaiaren gizartea, edo, amarkabetan ere nola eraldatu edo, birmoldatu, e, aldatu egin duen lako, ezta? Bai, eta, eta zenbat familien irundar, ondarbiarra, goiartzuarrak, eunatetorri die, eta, eunatetak, eta geostik anemen bizi die. Uh -huh. Hala da, eta bestetan parte hartu eta gozatu ere aipatzen genuen bigarren asteburu bat ere izango dela e, urtarrilaen hogeita sazpizik goiti eta egun horretarako horretarakoa intuzten ere beno, ba, pilota, partida, profesional, goimaiakoa izan da enda endaian Bai, e, nik uste hortziar urtan bueno, e, haste buru urtan ez dela izango beste olako pilota partidikan oberena endaiko hartu dugu mm -hmm. nahi, nahi guen pixkat ekarrazi e, e, e, e, e, e, e, e, pia puta partida eta hobenen aztek eztik izango den. Eh, alde batetikan e, xala ta laskuren, e, atzo ira ez duten le munxiko tantua. Vasengarra e, ja. Eta Eta beste alditikan, bueno, hondarren invisida. Aimar ola isla eta eta bere e, beroiz, bere laguna, horiek hoiek le bueno, bai, tanto gussia kitustu. Dena, dena bai. Dik, uste gut, pike, pike pixka ditzen goda euskentartien eta uste du ere xalak nahi, nahi duela hemen pera tabellora pixka eta ilo eta esan nina izan nahuzia ez eta Lehmitziko partidare oso polita ditzen goda, Jaunaren eta Cecilio eta Mendizabal eta Galarza ladizzen la zenia, orduan hor bada da gauz ikusteko Zambia ja, e, da jindiri e, Arrundt merke uste gu dugula sarrerak Andoa batetikan e, bai herriko txak bai guk ere besteak omiteak Lahuntzen dugu endai, endaiareko piloto elkartea, elkartea. Mm -hmm. Eta Lahuntz horrekin murruzten da sarrera eta amabio eurotan ama barrakatu sarrera pilota partidat ikusteko Olako mm -hmm. mailako pilota partidat ez, ez da ezer Orduan e, guain hoberena eitxia ez ostoa talda bezala frontoia betetzia ta, zakaboa. Ongida, eh goratu beharra duguen daiarrak elkarteaek, ezta da, beno ba, alako hiru partida nagusi edo antolatzea, ezta duela helburu eh, urtean endaian Eta, bueno, horretarako esan bezala, besta komitea, errikotxea, eta jakin izan dugunez, bai, oztatuk eta de merkatarik baraztxiki e, bat eman dutez, ta? Bai, bai, hor de, de, denak laundu dute elkarte hori, eta e, Frontoiori hori oso hona da, e, zera, pilotariak e, e, etortzen die oso gustoa e, sola oso hona dute, bai, eta fronte ze, bai, hor faltaduna pixkat, pues, holako elkarte batek pixkat muizia gauzak, eta e, urtero, urtero, Bizpailu pilota partida hon ekarraztea eta gindia gero ja, ikasiko du Biltzeniko bidean unden eta etorriko da nire guztu guztua <risa> Ongi da horatuko dugu e, Itzordua, Biltzeniko ba, frontoian noski dani lugarte pilota lekuan iuntzeko sortzit izango dela hori hilaren e, hogeita sazpian eta egun berean de ba, musika taldaren kontzertua Bai, hor gauza, horreia da bueno, Spartins tega gauza berriak bai, Aski zagunak no, e, Esa merda e, Kan den rutian, Bistakomitean e, e, ingendula gauza barriak, ireki, gaztiegi, eta gazte komisio bat e, montatu dut eta a, aorten dute lehmisiko le, le lana, lehmisiko lana, uh -huh. e, besta, bestan konzertua beudek montatu eta beudek zain du. Eta, bueno, uste dut, e, bi, bi talde polita dira, Spartzin eta Mikelatz ezaguna e, e, dira eta harrakazta baute, E, zera, merkatu zara nengo da e, merkatu zara berotua baita ere frontoiak, e, aurten dena berotu izango dira, Hemen hemen urtari ninten jaiak, baina estu gobeldurrikan batxu berukiriak e, eta orduan, e, oaine bendikan aurrean konzerturire doain da hori, merkaztu zarra bete zemaldi emada, nik uste dut e, gazte komisioa oso, oso, oso konten izango da. Uhum. Eta urtarriaren hotzaren e, erdi-erdian izergitzeko aukera egongo da, edo gutxe e, nola izerditzen buten bai, ikusteko aukera, hain e, zuzten ere herriki arira, ezta da, endaiako bezetan, e, ba, itzor e, finko bat baita, edo bilakatu baita, hori urtarriaren hogeita sortzirako, ez da? Bai, hori laun batean, ja, hori ja, itzen du ja, urtero, urtero, bigarren lan batean errikirulak endailean ez da falta, eta beti montatzen dugu gazbat pixka eta propos ez. E, e, hor, e, ja, irugarren urtea duela itzordua ostiz, saibarro e, ostiz, e, ganden urtean berruen kilo altxatu zituen, hori e, lau urtekin, aurten hori eta bestu urtekin, berruen eta, eta, eta, eta gehiago posilei balde bat du. E, laurtetan, e, guantan laurtea itorrizen endainan, eta justu-justu egun justu kiloean altzaten zuen. Hor duan, ikusteko ze... Ze, no, no, no la, ze, ze demora pasatu da, baina, baina ere ze entrenamendu eta ze izaharri pasatu duen gazti horrek eta uh -huh. ze afizio duen. Horren, horren onduan eh, bertako Sebastian Martíko eh, beste modalitate batean, eh, zilendro eh, modernuan, egun eh, eta Iruita Baborsko ze, zilendro modernua altxateko du. Bat, eh, rektangularra gaztiak golpeka, eta horrek eh, beste modalitatean, gol, golpe batez, bulta eman, eta mm -hmm. leporatu, nahiko, nahiko zaila da, eta baita ere gaztiek ere bai, e, amazazpi urteko Jimmy Ostinovich ordu, e, ganden urtien hasi eda, eta aurten ja, e, zortziarroako zilendrokin e, inbiardu bere eman eta bost aldiz albadu minuto batean, eta baita ere magen bubarr, e, neska gazte hori, e, bere bere piso minio gehiago, bere karga minio gehiago, e, altxateko du zilendro zarra, ez zilendro modernua, e, zera e, berroita e, malau e, kiloko zilendro zarra, eta gero ikan e, ikabiskabada gazten artean eta desafioa bota dio simiri, Eta, haber, zein bi minututan e, gehiago altxatuko duen e, Berrut Amerikako esferika. Uh -huh. Eta, kasu, kasu neskak ezberdu irabazten. <gülüyor> Azko e, itrenatzen da, nahi du irabazi. Ikusi berko da, apostoak berberdare bat egingo bitu. Eh? Ni, bai, benpin. Eta neskan alde. <gülüyor> Ongi da, egun berean, gogoratuko dugu, danilu garte pilotalekoan ere, arratsaldeko bosterdietan, e, ba, muztxapelketa ere, jokatuko dela, eta igandean, e, urtarreien hogeita bederatzean, ba, bestak e, biribiltzeko, bukatzeko, ba, goizan goizetik asitain, bat kontu izango bira, sukalkia e, e, protagonista belarik. Bai, zazpigarren lehiaketa da. E, hemen, hemen sortu zen, e, endaian sortu zen, eta hemen, hemen jarraitzen du, eta bai... E, Badiru di, badila dozena bat eh, elkarte ondarra betik eta irundikan ja presdiela etortzeko eta e, mendikan ere badie eta orduan ja elkarrekin ja Baskari hiri preparatu eta dastatu eta esan zein den hobena ganden urtean e, peniakin linki dira bezizuen eta, oiek, eldudieta, el ez tiek eldu galtzeko, el, el, el, el eh? Ez, eh. kling elkarrekoak, eh? Eta, gero, pues, eh, bazkari hori elkarrekin eh, bazkaldu, mm -hmm. eta gero pixkat pasa, eh, zera, hoxanri eh, eh, musikakin, eta poliki-poliki bimilata ama biko sera eh, Krisinchok ja bukatuko bu bukatuko ja algunde preparatzen datorrenak Torrenak <gülüyor> <gülüyor> ongi da e, Irun Ondarribe eta Hendaiako eh ba eta gastronomia elkarteko ba sukaldariak eh, apartak badira eh Hai, e, apartak badira eta hortxe ba sukalki bazkari herrikoia jasotzeko aukera ere eh txartelak ere batu behar dira berdira ez ezta horretarako Bai, eh, za, turismo burri buen, eh, txartelak, eh, ama boste uro bazkaria kompletua, stadirua, eta, eta girua bada, orduan nahi duenak etorri, lasai etorri, atiek errekile dira. Ongi da, ba, buelta eman dugu e, Bizintxo Besteen programari. E, ba dira, itzordu txiki gehiago, e, anemenka, baina, bueno, ba, plater nagusiak edo, e, itzordu nagusiak bai haipatu ditugula. Eta, bueno, ba, ez dakit, azken kontu bat, endaiarrek ongi dakite, Bizintxo Besteak zer diren, iruntan darri bitar askok ere, ba, parte hartzen botela kurtero, ez dakit, ba, ba noizpait etorri ez direnei, e, bota, eskualdez e, kanpoko eize, esango zenieke, e, Bizintxo bestetara etor daitezen eta anima daitezen. Bueno, bizintxo, bizintxo Festa nigu festa da, ez eh? da eurako girua berdina, eh? baina nik uste dut holako erritxiki batek azkenian amaus mila persona gaude eh? bakarrikan eta nahiko programa polita eskentzu dugula, ez? Eh? E, bueno, platerak ofertia badie, hazi eh? damborra dedikan, eh? e, bueno, pilotapartida, eh? oztuan hemen aldila, errikirolak, eh? nik uste dut eh? bakotxak eh? posidula hor bilakatu bere gustokua, eta gero, pues, e, beti hemen e, giro polita, poli polibatian ez da, da bortzekerik, ez da alukerik barkatu izana, baina hola da, e, e, beti giro polita da, eta nero aipatu zu, irun eta ondarrabiak bakitela zer den, e, bai, bakizuten, leno, asko tortzen ziren. Mm -hmm. Urte beltz batzotan e, zuten e, o, Oengo libertatikan eta etzen oengo jaiak e, Bestaldean, hemen olatxaten da, Bestaldean ez zela olakoa Eta hemen etortzen ziren, bai familia ikustia eta bai beste giro bat ikustea. Eta nik usteot, e, biriori berriz ikastu ikesi behortela e, e, Eta berriz hartu behortela guri, guri eto, zera bisita bat ikeko Poz gaude e, etortzen denien eta gurekin e, pasatzen denien momen, momentu bat. Ongi da hortxe deialdi, hortxe eh, gomita eh, Eskermila, gurekin kinegoatea Bila eskertzurita, haupa bisintxo Onda izan, aio Zuriek bajaten dauden Bendiatut ikotea Zuristako riz dotea Aiei plegauri dako Damatxuzure dotea Aiei bajaten dauden